Då säger vi hjärtligt välkomna till det andra avsnittet av säsong två av podcasten Hållbara Lisch. Jag befinner mig på Värnermuseet idag tillsammans med Ida Villven som är museichef. Det är nästan så du får säga välkommen till mig idag. Ja, det ska jag säga. Vi är varmt välkommen hit. Du, det här avsnittet heter På djupet och vi ska gå lite på djupet i Värnermuseet idag. Ja, vad roligt. Berätta lite, hur länge har du jobbat här? Jag har jobbat på Värnermuseet sedan år 2000. Men jag har varit här som museipedagog och antikvarie fram tills för tre år sedan. Så sen för tre år sedan så är jag chef för Vänmuseet. Då firar du snart 20-årsjubileum här. Ja, det gör jag. Uh, varför hamnade du här? Uh, ja, det är väl dubbla skäl, både kärleken och att jag tyckte det var väldigt spännande när jag såg annonserna om det här museet, för det utmärker sig lite grann. Och det tilltalar mig när jag var ganska ny på arbetsmarknaden. Jag tyckte det där det låter som en kul utmaning. Så det var båda delarna. Det hade lite tur där. Eh, det heter ju Värnemuseet. Och, och precis bakom oss här så, så har vi själva Värnen. Ja. Det måste vara helt fantastiskt att komma till, till kontoret. Och, och se det här varje dag. Ja, det kan man inte säga annat. Eh, jag tänkte att vi, vi skulle börja lite och prata om... Vad är Värnamuseet? Vad gör ni här? Ja, vad gör vi här? Ja, när vi får praktikanter hit så är de ofta ganska förvånade. För vi gör nog ganska mycket mer än vad man kan ana. Och vi är som sagt bara, det är ett lite annorlunda museum för att vara ett kommunalt museum. Vi har mycket skolelever, mycket starkt fokus på förmedling och möten med människor i olika sammanhang. Men sen har vi alltid från bebyggelseantikvarier till akvarier. Så det är en bred verksamhet. Men det är inte så att man bara kommer hit och så kollar på gamla grejer bakom glas? Ja, ah, det ska man inte förakta. Det kan vara jättespännande. Men jo, nej, absolut men det, är inte inte. Bara det. det är inte bara det. Nej. Eh, berätta lite om, om er verksamhet och, och vad ni gör. Och, och kanske framförallt ur hållbarhetssynpunkt. För det är det vi, vi pratar och fokuserar mest på. Ja, just det. Ja, det, som, det, här, det som utmärker Vänemuseet, det är någonting som eh, från början var politiska beslutsfattares vilja att vi skulle jobba med breda sammanhang. Man hade mycket tankar om holistisk kunskap att försöka se sambanden mellan människan och naturen och samhället. Så därför så är det en blandning av människor som jobbar här, både naturvetare och kulturvetare. Och det sätter sin prägel på vårt arbete och det vi gör. Så rent konkret kan det innebära att vi både är ute och hovar fisk och undersöker vattenlivet på det sättet. Och att vi bygger utställningar och förmedlar olika kulturhistoriska sammanhang. Och de här sambanden då mellan kultur och natur, hur, hur ter sig de? Ja, hur ter sig de? För oss som jobbar här så känns det väldigt naturligt att om man ska prata om hur människor har levt för lång tid sedan tillbaka så är ju platsen på sätt och vis konstant. Det är samma plats, men den kan ha förändrats. Och den har inte förändrats av sig självt, utan det är vi människor som har förändrat den här platsen som vi lever på jättemycket. Och just hur samspelet mellan människan och naturen och platsen, hur det har förändrats över tiderna, det, det ger tankar kring hållbarhet. Och vi påverkas av vad människor har gjort tidigare. Hur påverkar vi den här platsen? För människor som ska leva här senare. Det är någon slags kärnan i det vi jobbar med hela tiden. Uh, och hur, hur ter sig det? Hur ser sig det? Ja, det kan ju se sig på olika sätt. Det kan handla om att vi gör en stor utställning som handlar om vatten. När vi tycker att vattenfrågan har blivit riktigt het och aktuell. När vi funderar kring, kring den. Men det kan också vara att barn kommer hit och får möta en konstnär. Och verkligen laborera och undersöka naturen utifrån, utifrån skapande eller att vi är ute och hovar, som jag sa, då undersöker vad det finns för liv i vattnet och hur det ser ut. Träna barn på att vara uppmärksamma på sin miljö är det ju egentligen. Och man hör ju redan här att det, man kommer inte bara hit och, och kolla på gamla grejer även, även om det som du sa har, har sin skärm också. Mm. utan Ni jobbar väldigt mycket utbildande, tjänster det, som både, både med barn och unga men också kanske med... De vanliga museibesökarna? Ja, jag, jag tänker att vi kan behöva ibland få syn på oss själva. För vi lever här på jorden en liten kort tid i ett sådant stort sammanhang. Så att det är svårt att greppa det ibland. Och det tänker jag är viktigt oavsett om man är ung eller gammal. Och när jag möter gruppen så tycker jag att jag får ungefär samma frågor. Från en åttaåring som från en åttioåring ibland. Jag tror vi inte är så olika. Så att vi är väl alla i behov av att försöka förstå sammanhangen Och fundera tillsammans utifrån dem Och då tycker jag att historien är en bra källa Det finns människor som har hanterat ungefär samma problem som vi gör idag För många hundra år sedan på samma plats Hur gjorde de? Vad hade de för sätt att lösa vardagens problem? Ibland ställs vi ungefär för samma problem idag Så jag tycker ett museum är en bra plats för det Och när jag gick in här till ditt kontor så gick jag igenom utställningen Bara vanligt vatten. En ja. fantastisk utställning där man bland annat var lite roligt att se saker som har spolats ner i avloppet i Lidköping och läsa mycket. Och inte minst den här utställningen som Janette har här nere. Och vatten, det... Det är viktigt för det på, på Värnemuseet förstår jag. Ja, det är det ju såklart. Jo, men vi ligger ju här som du säger. Utanför fönstret så ligger eh, EUs största sjö. Det är en resurs som jag tror vi kommer att förstå mer och mer hur värdefull den är. Att vi faktiskt har friskt färskvatten här. Eh, varför utställningen bara vanligt vatten? Jo, men alltså vatten är ju naturligtvis någonting som är väldigt basalt. Förutsättningen för allt liv... Eh, och att vi väljer att göra en utställning om det just nu är också lite för att det här börjar bli en fråga som vi även i Sverige förstår att det inte är fullständigt självklart det här med tillgång till rent friskt vatten. Och det vill vi lyfta, så det har vi gjort både genom bara vanligt vatten och genom konstutställningen Hypersea, där Jeanette Skäring har kommit hit till oss och arbetat med människor och vatten. Men också genom att vi hade en utomhusutställning på bron i Lidköping i sommar. Då var det naturfotografen Johan Hammar som visade sina fina bilder om värdefulla vatten, sötvatten i Sverige. Ni håller ju inte bara här på museet. I er verksamhet sträcker sig lite längre än så? Ja, ibland locker vi ut också. Att museet måste ju inte bara vara en plats. Det är ju det vi gör när vi möter människor som är det allra viktigaste. Och då har ni bland annat en vagn. Ja, det har vi. Och det är lite som ett, som ett rullande museum kan man väl beskriva det som? Ja, det kan man säga. Och vi har ju träffat Dan som, som jobbar som biolog här på museet. Och vi ska få hänga med honom ute, ute i den här vagnen. Ja, det är spännande. Och nu är vi ute i eran vagn, berätta lite vad, vad gör ni med den här? Ja precis, vi står här bredvid vårt Spröjlands nya hållplatsvärden som vagnen heter. Mobilutställningslaboratorium kan man säga, där barn, ungdomar, besökare kan lära sig mer om världens natur, djur, och vattenliv och de viktiga frågor som finns. Det har gått väldigt bra i år, vi har nått nu nästan 15 000 besökare under Första året. Vad är det ni, ni visar upp och, och berättar här i, ja, och med den här? När vi besöker skolor, det beror lite på vad vi har för lektioner, men oftast är det insektshovning. Då har vi med oss massor med hovar, luppar och böcker och sånt. Och då har vi insekter på plats vid en bäck eller vattendrag kring världen. När vi är ute på mässor och event, och då tar vi med oss uh, utställningen om världen. Och det är två olika monter som är med oss. Och De måntar beskriver på ett pedagogiskt sätt vad, vilka problem det finns med världen. Och det är inom månten den berättar om invasiva och invasiva främmande arter, alltså djur som inte är hemma i, i Sverige. Och, och det är den vi har här framför oss. Ja, jamen, den har vi framför oss. Så här, om man läser genom texter och kollar på bilderna, då får man en uppfattning om ja, vilka djur inte är hemma i eh, världen. Och sen kan man trycka på knappar och eh, testa sig själv helt enkelt. Typ, ja, den första bilden till exempel här är ålen. Det är kanske intressant för folk. De flesta tror nog att ålen hör hemma i värnen. Men vi kan trycka på knappen och testa. Ha. Ål, främmande art i värnen, tog sig hit efter att slussarna i Trollhättan stod klara. Spännande. Ja, det, det tycker de flesta besökare till vagnen också. Sen är det alltid en... Naturvetare eller miljöpedagog med som kan svara på frågor som folk har, eller informera om vad vi gör, vad som är pågång på gång på Värnemuseet och lite andra naturrelaterade frågor. Men när ni är ute och informerar om det här, blir folk intresserade? Ja, verkligen. Och man, folk stannar oftast kvar och pratar lite om, om sina egna upplevelser kring, kring djur och fisket och. Hur de har sett förändringar i värnen över de senaste 40-50 år kanske. Hur är det för dig att, att jobba med värnen? Ja, det är fantastiskt. Jag har uppväxt äh, längs vattnet själv och har ett stort, ja, stort intresse i vattenrelaterade frågor så Värnemuseet passar mig väldigt bra. Och samtidigt får jag jobba med akvarier och fiskar som vi kanske pratar om senare lite. Ja, för du hade varit och fångat kräfter idag, va? Ja, jag var ute i morse och några, fångat några kräfter som, som påfyllning till våra kräftakvarier. Så de ska vi släppa i ett akvarie alldeles strax. Så har vi tagit oss in här och du har en liten karabat här i en, i en hink. Ja, precis. Det är en nordamerikansk signalkräfta som vi pratade om tidigare. Och den äh, fångade i Nimosches i en kräftbud. Äh, och jag ska bo i ett akvarium här. Tillsammans med ja, en tiotal andra kräfter. Vi har ett akvarium där vi har kräftor i. Och där jag har slängt in massor med ja, föremål. För att kunna visa hur man ja, inte ska skräpa ner på, i, i vänen. Okej, okay, men då, då ska den få flytta in här. Ja, vi kan först kolla om den är frisk. Oj, hur gör man det? Ja, jag tar, tar upp den. Ja, det, det får du göra. <laughs> ja, men de, brukar, jag vill se om det inte finns kräftbest på den. För även nordamerikansk eh, signalkräft kan ha kräftbest. Och då växer det oftast ut vita, ja, vita svamp från ryggen. Men det har inte den här. Jag ser ingenting. Den lever... Vi ska se, det är en hane. Det ser jag här på ja. Skärten, Den är inte lika bred som honor har. Och man ser de här två extra ben som är fortplantningsorgan. Ha, vi lägger den i hinken igen och sen tar vi med den till akvariet. Han, han verkar lite ilsken. Ja, det skulle jag också vara om någon stor rovdjur skulle hålla i mig. Är det här den ska bo då? Ja, just det. Är det här är kvar igen? Ja, okej. Okay. ja det så bra. Hej då. kan vi se på andra sidan i utställningen hur den, hur den beter sig. Då springer vi runt och kollar då? Ja. Mm. Den har redan gömt sig. Ja, det finns massor är gömställe här i det här kvariet och det är precis som kraft och där. det och gilla där. Kräfthotell har jag lite burkar och massor med stockar och sånt. Men jag tror kanske det är under. Är det där? Sen, nej, där, där borta går den. Ja, ah, där, de där, där är Det som jag Han är säkert jätteaktivt nu för han, han har kommit till ett nytt ställe. Så nu är det lite spännande såklart. Men du, Dan, du ska stå. Tack för att jag fått, fått följa med och, och titta lite på vad du ja. jobbar med här på Värnumuseet. Ja. ja, tack. Jag ska ut faktiskt uh, senare idag och fånga in lite sarv. Alltså det är en fisk som liknar mört för den saknas i vår collection, kan man säga. Åker du ut och metar då? Nej, jag har en liten specialkastnät som man kastar i och då är det lite mer skönsamt för fisken. Du lyckas till med det? Ja, tack. Vad är det som är så, så viktigt med vatten? Ja, jag tänker att det alltid har varit viktigt, men att vi under en liten period har glömt det, för vi har haft så bekvämt, man bara vrider på vattnet och så finns det där och så är det fullständigt självklart. Och jag tror att vi, man med mig, vi förstår kanske nu att vi lite grann måste tänka till och tänka om. Ehm, vatten har ju varit en tillgång för människor på den här platsen under väldigt lång tid när isen smälte och var fullt av liv och människor flyttade hit och bosatte sig, men då var det en tillgång, men det har också genom åren varit en kamp. Vi har haft svåra översvämningar här som har gjort att människor har dött och fått svälta och haft svåra problem. Och jag tänker då till exempel på översvämningen 1596. Där då kom vattnet in över åkrar och ängar och höjt ruttnade i ladorna. Kreativen som åt av det de dog. Och det här det syns i kyrkböckerna som nöden i Östlösa och Ullevard. Man pratade länge efter om hur folk hade fått äta barkbröd och det var blandat med både bark och halm och nötskal. Den verkliga nöden som fanns då har vi svårt att greppa i Sverige idag, åtminstone när man är född och uppvuxen här. Så jag tänker att förr fanns en medvetenhet i att vattnet var oberäkneligt. Och man var, tänkte säkert på vatten med stor oro men också med respekt och värdnad. Och det var ju långt senare man lyckades reglera sjön och trodde att man kunde kontrollera vattnet. Men jag tror att man kanske lite grann tappade den här respekten då. För i början av 1900-talet, då förstod man inte vidden av att man släppte ut en massa industriutsläpp i vattnet. Utan man trodde att sjön kunde ta emot det. Och så kommer de här svåra åren på 50- och 60-talen när man börjar förstå vad man har gjort. Att vi håller på att ta död på livet i sjön med alldeles för mycket kvicksilver och annat och det blev ett uppvaknande och med hjälp av lagstiftning och en förändrad inställning så har vi ju räddat sjön, det kunde ha varit en död sjö idag och jag tror att just inställningen till vattnet är någonting som vi måste vara aktsamma med idag och det med den inställningen så jag tror att vi behöver tillsammans vara samman med hur vi vad vi har för inställning till sjön, hur vi tänker om den och hur vi hanterar den och det är väl någonting som håller på att vakna nu när vi har börjat få lite brist på vatten i Sverige igen. Att vi får vara rädda om vattnet. Vad kan ni på Värnemuseet göra för att förmedla det här? Jo, men det försöker vi ju göra på många sätt. Och det tror jag man gör nästan allra bäst när man är ute med barn i tidig ålder. Och de får hova och undersöka och faktiskt se att det är inte något dött vatten. Utan det är fullt av liv som vi måste respektera och ta hand om. För att vi hänger ihop med det där livet. Och just att jobba med barn då, det, det gör ni ju mycket här på, på Värnemuseet. Du sa att skolungdomarna kommer hit tre gånger under sin skoltid. Ja, det gör de. De kommer både hit och de kommer ut till Näcke och naturrum. Och det här är ett samarbete som vi har tack vare Sparvagnstiftelsen som finansierar bussar så att alla barn kan ta sig så vi verkligen får besök av alla barn. Och då har de miljötemadagar. Och ska man prata om miljö med ganska små barn så får man göra det konkret. Så vi jobbar med mat för tvåorna och landskap med femorna och sen vad vi har för livsstil och konsumtion med årskurs åtta. Och Varför är det viktigt att jobba med de här frågorna med just barn? Jag tänker framförallt därför att vi måste se till att barn och unga har en hoppfull syn på framtiden och tänker att det är vi själva som kan bestämma och påverka vår framtid. Och det gör ni bland annat då genom Janette som du nämnde som har utställningen här. Ja. Hon är här och har någon typ av skaparverkstad med barnen. Ja. Och vi har ju träffat både barnen och Janette. Jag heter Emma. Jag heter Tyra. Jag heter Leo. Och vad har ni gjort här idag? Vi har gjort experiment och varit ute och tittat på olika växter. Var det roligt? Ja, jag tycker det var jättekul. Har, har ni lärt er någonting idag? Ja, alltså, vad man kan äta ute i naturen och ja. Va, vad är det man kan äta? Jag vet inte. Har ni pratat någonting om, om värnen? Ehh, lite, men inte någonting så att vi fick lära oss Nej. Ehh, tycker ni om värnen? Ja, jag älskar värnen. Och är det roligt att få komma hit till Värnemuseet ja, och, och få ja, skapa? Ja, ja. Har ni gjort det tidigare? Ja, vi har varit här en gång i tvåan också. Och, och vad gjorde ni då? Eh, jag kommer inte riktigt ihåg, vi gjorde lite olika grejer. Vi gjorde, Tittade, vi var, var. tittade, tittade vi vad man åt förr i tiden. Vi gjorde olika typ med, eh, kroppar av grönsaker. Ja. Mat, ja. Äh, mathubben typ. Mm. Ja. Mat av grönsaker. Eh, och, och fick ni skapa någonting idag? som man gjorde av en massa grönsaker som man pressade. Ja, typ ett paket som man färgade med lite grönsaker och så. Var det roligt? Mm. det var kul. Blev det fint? Uh, fint och fint. Luktar inte så gott. Det luktar illa? Ja, det luktar väldigt illa. Jag heter Janet Skäring och jag arbetar som konstnär inom med olika projekt och med olika människor inom olika discipliner. Och försöker försök starta viktiga frågeställningar kring vår miljö. Vad gör du här i Lidköping? Mm. På Värnemuseet, jag blir inbjuden att ha en utställning. Utställningen heter Hypersea. We are all bodies of water emerge out of the same life. The sea, refraction, light and color. Och det är så här att jag har bjudit in människor kring Värnen och Elitköpings kommun att delta i utställningen. Så de deltar med sitt vatten och sin berättelse om vatten. Så då har jag placerat de olika vatten i de här rundkolvarna som hänger från taket i en tunn tråd. Och varje har ett nummer. Och där kan man då se vem har lämnat in det här vattnet och var kommer vattnet ifrån? Och så kan man läsa den personens berättelse om vatten. Det som jag vet sen tidigare liknande utställningar. Det är att många säger. Men oj. Jag lämnade kranvatten från min bostad. Och kanske bor några gator längre upp. Och man får två olika vatten. Men vad då Varför är mitt vatten grönt och ditt rött? Och sen på det sättet börjar fundera på att vatten är inte bara bara en sorts vatten. Vatten är så känsligt. Vatten är levande. Och så jobbar du med, med barn här också på Värnemuseet. Vad gör du med, med de barngrupperna som kommer hit? Jag blir inbjuden till att vara med i Skapande skola. Och det tycker jag var jätteroligt. Som jag sa innan, jag älskar att jobba med barn och alla med sorts människor och möta dem. Så kände jag att det var viktigt att jag fick lite tid med varje grupp. Utan ge dem möjligheter att se på ett annat sätt. Så då, bland annat så har vi varit ute i naturen. Letat efter växter som man både kan äta och färga med. Sen har jag pratat om utställningen. Ja, vi går upp i skaparväxten. Och jobbar experimentellt med matrester och växter. Jag börjar med att berätta för barnen om hur mat och färg faktiskt hör ihop. Och sen får de experimentera fullt ut. De får ta med sig ett litet paket hem som de gör. Och lägga en glasburk med vatten som de tar med sig till klassrummet. Och där ska de, där ska de stå, de här burkarna, med deras små paket. Som de ska få observera under flera veckor. Och sen får de ett större paket med sig. Som läraren får bestämma vad de vill göra. Typ gräva ner det i skogen. Och senare gräva upp. Tanken är för mig att de ska få med olika sätt att se på saker. Och vilja fortsätta undersöka och experimentera. Som senare kan göra att de förstår hur naturen fungerar. Mer in i naturvetenskapen. Och där hörde vi Jeanette Schäring, konstnär som jobbat på Värnemuseet bland annat då med sin utställning och med olika barngrupper. Varför tycker ni på Värnemuseet att det är viktigt att jobba med hållbarhet och miljö? Ja, det är en bra fråga för att det kanske inte är det första man tänker på när man ska gå till ett kommunalt museum. Men vi ser att vi förmedlar historien av någon anledning. Det är alltid så med historiebruk. Det finns en tanke med varför vi tittar tillbaka. Och vi tror att vi ska titta tillbaka för att kunna titta framåt och se att vi har lärdomar att göra av människor som har funnits på den här platsen tidigare. Och vi kan göra det ganska konkret. Vi kan, vi kan ta fram... Eh, en boupptäckning från en bond i Östlösa som levde här i slutet av 1700 talet Så kan vi se, vad ägde han egentligen? Så ska vi prata med tonåringen om det? Hur många par byxor har du, hemma? Ja, han hade 15 plagg, den här bonden, totalt. Ett par skinnbyxor och, och så vidare. Och när man börjar fundera kring det så tror jag ja, vi kan fundera tillbaka och se vad behöver man egentligen? Vad är det mest väsentliga? Hur klarar vi oss när vi behöver ställa om vår livstid för en hållbar framtid? Som jag har förstått det så, så ni håller det liksom inte bara här och med era, era verksamheter så utan ni, ni, ni samverkar och samarbetar mycket, eh, Värnemuseet och, och andra aktörer. Ja, ifall ett, ifall ett museum ska vara levande så tror jag att det är en absolut förutsättning. Då behöver man ha en god förankring. Så vi är tacksamma för att vi har många att samverka med ideella föreningar och ideella museer, men också Hembygdsföreningar som lyfter människors människor, intresse för natur och historia och andra enheter inom kommunen. Och när det gäller samarbeten inom kommunen och andra enheter, vad är det, det gäller då? Ja, det kan till exempel vara när vi har barnen i årskurs två när de kommer hit och vi pratar med dem om mat. Vad har man ätit för mat för kanske 200 år sedan här? Vad odlade man? Hur såg hushållningen ut? Då har faktiskt kostenheten hakat på och tyckt att det här är precis samma sak som vi jobbar med. Att vi äter hållbart och säsongsriktigt. Och så. så då har vi haft hit skolbespisningspersonalen och visat vad vi pratar med barnen om. Då kan de knyta ihop det så då bjuder de på en speciell soppa som anknyter precis till det som vi har pratat med barnen om. om grönsakerna här på museet samma vecka när de är i skolan. Så det är ett sätt att samverka. Och vad tycker du? den skolbespisningspersonalen om man får komma hit och, och prata och kanske lära sig om det här också. Alltså det var väldigt kul tyckte jag som mötte dem för de kan ju verkligen det här med mat så att det blir väldigt spännande och bra samtal om traditionell mat och så. Och då får ju det kanske också en förlängning det som ni gör här vidare ute i, i verksamheten. Ja, förhoppningsvis. Så Ida, då ska du få gå tillbaka till din vanliga verksamhet här på museet. Vad väntar du nu här närmast? Ja, nu ska jag få träffa skolans miljöombud tillsammans med Jenet Schäring och hon ska berätta för dem om sitt arbete. Det ska bli jättespännande. Det är verkligen inte bara gamla grejer på museum. Det, det har vi fått lära oss idag. Nej, så är det svämmer. <laughs> du Ida, du ska stort tack för att jag fick komma hit till, till, till på Värnemuseet och få sätta upp studion här på ditt kontor. Det var varit jätteroligt. Stort tack. Ja, tack så mycket. Nästa avsnitt av Hållbara Lish kommer ut den 9 oktober. och Då ska vi prata med samhällsbyggnad som varit på Gågatan i Framtidsverkstaden under en månads tid och har talat med invånare och besökare om Lidköping och byggandet av framtidens stad. Som ett litet bokslut så ska vi få höra vad man har varit med om och hur Lidköping uppfattas av det tusentals som hälsat på i Framtidsstaden under denna tid. Fram tills dess säger jag Sebastian Borgert på återhörande.